Мікроскопічні тварини. Деякі живі істоти такі крихітні, що їх можна побачити тільки під мікроскопом. Вони зустрічаються скрізь – у воді, у повітрі, у землі, і тільки не лякайся, навіть у твоїй постелі. Амеби. Маленькі найпростіші одноклітинні тварини – від 0,2 до 0,5 мм – вони повільно рухаються, змінюючи свою форму тіла – 0,2 мм на хвилину. Зоопланктон – це малесенькі живі істоти, які плавають за течіями у товщі води. Вони знаходяться в основі харчової піраміди найбільших тварин землі – синіх китів. Кліщі кімнатного пилу невидимі неозброєним оком. Вони їдять малесенькі лусочки шкіри – які знаходять на постільній тканині. Ці восьмилапі істоти походять від спільних з павуками предків. У кімнаті їх налічується мільйони. Найкращим способом для вивчення типових мікроскопічних тваринок є спостереження під мікроскопом краплі ставкової води. Скринька фактів. В одній сяточці пилу можна знайти біля п'яти тисяч екземплярів хатніх кліщів. У деяких людей на віях живуть кліщі-демодекси. Деякі види маленьких жуків-пір'я-крилок виростають тільки до чверті міліметра завдовжки. Міграція Багато тварин мандрують з одного місця на інше у пошуках кращих умов існування. Деякі переселяються на відносно невеликі відстані а інші подорожують з одного краю світу до другого. Такі регулярно повторювані мандрівки називають міграціями. Навесні канадські гуси летять на гніздування за полярне коло. Восени вони повертаються до теплих південних регіонів. Влітку стрижі селяться в Європі, де вони виводять пташенят, ловлять комах і відгодовують молодь. На зимівлю вони відправляються до Африки. Арктичні крячки подорожують найдалі. Кожного року вони перелітають від північного полюса до південного і повертаються назад. Сірі кити зимують у теплих водах поблизу Каліфорнії, де вони розмножуються. Влітку відпливають на північ до багатих запасами їжі морських просторів біля узбережжя Аляски. Із настанням осені птахи відлітають у вирій, і ти можеш побачити табуни гусей, які летять ключем один за одним. Запиши, коли саме вони відправилися у подорож, і в якому напрямі. Чекай наступної зустрічі з ними навесні. Багато видів травоїдних тварин у Африці вимушені періодично переселятися у пошуках їжі та води. Вони кочують слідом за смугою випадання дощів.